Itt? És most, közéleti háttérmagazin, főszerkesztő Piala János A műsort az SBP Systems KFT támogatta. A Hollán Ernő utca 18-a találja a Keifei zenei partnerét, ahol este 8-ig és most klasszikus zenékkel is várja belőket István. Előbb bekapcsolom a vírusértőt 7 és 8 óra között aztán megpróbálom megtölteni holnap utára a Budapest parkot, végül 9 és fél 10 között Nemes Gáborral beszélgetek az akármiről. Hogy ez vár önökre ma, 2014 április 29-én keddem. Hogy mi vár önökre? 7 óra múlott 5 perccel ez a Kejfej Jancsi minden, amit tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János, mi a utóbbi én volnék. Ha már a teljes mértékben ki van rajta borulva, És azt gondolom, hogy teljesen igaza van az érintettség jogán nehéz megszólalni. Nehéz, de nem olyan nagyon nehéz. Azt követően, hogy az ember bekapcsolja a vírusírtót, és pontosan tudja, hogy mi a dolga. Azt követően nem magyarázkodik az ember. Valaki nem ilyen lovat akart, valaki nem ilyen országot akart, miközben magával, az országgal és a lóval nincs baj, konkrétan a lóval, konkrétan az országgal tud probléma lenni. Belehallgattam, talán Piko András és Juhas Attila a politikai kapitel beszélgetésébe. És az a rész, ez meglehetősen érdekes volt. Ümm, érdemes lenne utána olvasnom, hogy Magyarország jobbra tolódása elsősorban a jobbik térnyerését, illetően egyáltalán nem jelenti a jobboldali értékeknek a térnyerését. Nem egyszerűen arról van szó, tehát amit mond Solyom László, tehát amit Solyom László mond, az nem is ok, hanem Az a morális válság, ami van, és nem akarnám azt, hogy holnap engem idézzenek, de nyugodtan idézhetnek, az egy ország, vagy egy ország nagy részének identitás válságáról szól. Igen, kedves népem, felnőttek is lehetnek identitás válságban, nem csak gyerekek. Az identitásválság elsősorban ebben az esetben azt jelenti, hogy az az identitás, az az önazonosság, amit az emberek elnyertek, vagy egyáltalán nem nyertek el, csak használtak a hétköznapok folyamán, azokat olyan mértékben elkoptatta a hétköznap, hogy bizonyos szituációkban, az élet hétköznapi szituációiban, talán maguk számára is meglepően viselkednek, és csak azért nem viselkednek maguk számára meglepően, mert az emberek zöme, nem önreflexív. Magyarul nem, hogy nem veszi, nem tulajdonik jelentőséget, de nem is veszi észre, hogy hogyan viselkedik. Lehet minden ember elé tükröt állítani, de nem érdemes. Mindazok számára, akik elé nem érdemes tükröt állítani, őket emiatt lenézni lehet, de nem szabad. Mi, akik önreflexzívek vagyunk, semmivel nem vagyunk többek azoknál, akik nem önreflexzívek, legfeljebb mi reggel, délben és este, amikor bekapcsoljuk a vírusírtót, és a vírusírtó jobb számítógépeken és embereken permanensen ott van. Szóval mi egy-egy nap folyamán több vírust fogunk el, mint, mint azok az emberek, akik nem állnak tükör elé, és nem kapcsolják be ezt a vírusírtót. Az persze egy elég jelentős kérdés, hogy egy társadalomban hány olyan ember van, aki ebben a permanens vírusírtóval működik, nem elsősorban maga, hanem mindazok működése szempontjából, akikért felelősséget vállal. És ebből a szempontból csak mennyiségi különbség van, és nem minőségi. Egy családapa, egy vállalati igazgató és egy miniszterelnök között. Én a tévedés minimális kockázatával állítom azt, hogy ma Magyarországon az apák vírusírtúja... Valószínűleg sokkal jobban működik, mint a vállalatigazgatóké, de hogy a miniszterelnökénél jobban, azt szinte biztosra teszem. Mindannyiunk nagy közös családapjának, apájának, a vírusírtója, hát nem tudom. Nem, jelen, nem lenne jelentőség ennek, ha ez nem lenne egy patriarchális társadalom. Igen, szívesen lecserélném az ország apját másra, szükség esetén akár magamra. Magamra csak addig, amíg nem találunk valaki mást. Soha cselekedjenek automatikusan zsart és mindig néznek a magnókat. Tegnap az történt, hogy az életmenetek kapcsán több mindenről beszéltem. Egyrészt azt mondtam, hogy én nem szívesen vonulnék fel azzal a Rogán Antallal, aki önkormányzatilag engedélyt adott annak a szabadság emlékünnek a felállítására, amivel kapcsolatban állítólag a kivitelező birtokvédelmet kért, amely birtokvédelem állítólag meg fogja változtatni a rendőrségnek a demonstrálókkal kapcsolatos magatartását. Meglátjuk. Ti meglátom, te meglátod, ő meglátja, mi meglátjuk, ti meglátjátok, ők meglátják. Azt mondta, folytatjuk. Te folytatod, ő folytatja, ti folytatjátok, ők folytatják. És én? Én folytassam? Ma fél nyolc órakor az Erzsébet téri 5. kerület, majdnem nemzeti színház, majd nem gödör, mégis akvárium. Nincs még egy ország szerintem, ahol ennyi fél mondatot lehet mondani egy és ugyanazon helyszín kapcsán. Ott lesz a nagyon messziről jött vendégeim, Bakás Tibor és Filipov Gábor, fél 8-kor kezdünk egészen pontosan. Három, négy, maximum öt témával végzünk, mindazok, Beleértve engem, akik kíváncsiak a Bayern München Real Madrid visszavágóra, nyugodtan jöjjenek el, menet közben el lehet menni, és nagyjából hányúját kilenc felé befejezzük, akik tehát akkor elindulnak, Kétségtől, hogy az első negyed óráról lemaradnak, de Odaérnek még a 15. percre, megértem, ha fontosabb a meccs, mint én, akkor meg lehet tenni, hogy nem jönnek el, és az is létezik, hogy negyed-kilenckor távoznak, és akkor egy fél időt töltöttek velem. Ennyi talán belefér a belépés díjtalom. Egy mondat a Nagyon Messziről jött ről, a Nagyon Messziről jött arra tesz bátortalan kísérletet, hogy egy, -egy olyan témában, amely ezt az országot az elmúlt hetekben, hónapokban alapvetően foglalkoztatta, felhomályosítsa a jelenlevőket, hogy vajon azon bizonyos témában, amiről egy ország hetekig, hónapokig beszélt, azzal kapcsolatban milyen tájékozottsággal bírnak. A Nagyon Messziről jött nem rajszangyulatú, de minden evidenciát felbont. Tegnap tehát, amikor szó esett arról, hogy az ember, hát vajon hogyan vonul fel, egyesek látták Kurhalmi Ágnest, Hiller ágnest, Hodor gábor fotózkodni Antallal, hajrá tablókép, úgyis itt az érettségi. Szóba került az is, hogy vajon Gordon Gábor, akinek nem nagyon van érettségie, vajon jó-e az, hogyha ott van az életmenetében, mint az életmenete alapítválykuratóri elnöket. elnöke, természetesen a menetben ott lehet. Aztán szó esett arról, hogy vajon Helyszler András jól tette, valószínűleg jól, hogy ott a tribúnyön nem lejtett szót arról, hogy a holocaust emlék Alapítvány hogyan kötött, meg nem támadási, de annál valamivel szorosabb egyet együttműködést a Veritas Történetkutató Intézettel, amelyről tudjuk, hogy fontosan hát úgy látja a múltat, mint ahogy a mazsig hisz. Ezt követően néhány állampolgár felhívta a 353 94 et zsidózott egy kicsit, majd genetikai mocsoknak nevezett, és szeretném önöket megnyugtatni, a genetikai mocsokkal kapcsolatos megjegyzés semmilyen e-mailt nem váltott ki önökből, Senki nem írta azt, hogy fiala úr, szörnyű úgy ülni az autómban, hogy én nem telefonálok be, és ne haragudja a fiala úr, de nem is fogok betelefonálni, mert én a passzív hallgatói közé tartozom. Őszintén remélem, hogy az elemcsere által felajánlott pénzzel tud venni ablakmosót. Itt hívnám fel szíves figyelmüket, hogy amíg a 12 éven aluljaknak nem való, tehát ahogy egyébként én nem fogom megdugni az önök feleségét önök helyett mindazt a szégyent, amit önök nem mostnak le a műsorról a saját maguk helyett. Azt én önök helyet nem fogom le mosni. Soha a védős életben. Hamara fogom megdudni a feleségüket. Csak hogy tiszta legyek és világos. Szisztruit 8, van lesz álló? Szóval el, ebben a jó hangulatban teljesen befejeztük a műsort, beszélgettünk még egy kicsit a könyvi billentyűsével. óra tértünk, és aztán szép számmal jelentkeztünk elemcserére még egyszer. Hát, a pótoljuk azt, ami semmilyen elem cserével, se a fialami sorában, se bármilyen más nem pótolható. Közben a nap nagyon érdekes eseményeket kínált fel nekem, melyek magánéleti vonatkozásairól itt és most nem fogok beszámolni. Ellenben szeretném önöknek elmesélni, hogy a vírusírtom olyan történeteken akad fel például, mint Fazekas Sándor agrárminiszter feltűnése a Magyar Tudományos Akadémián, a kazak elnök születésnapi méltatásán. Nézzék drága barátaim, hogy ez az esemény minőségileg, mennyiségileg, vagy bármilyen másik módon különbözik-e hangulatát tekintve a felcsúti stadion Ancsó. Egyéb iránt valaki azt kérdezte tőlem múltkor, hogy emlékeznek-e még arra, hogy a 90-es években arról volt szó, hogy ebben az országban nem neveznek el semmit se olyan néven, ami nem magyar. Puskás Ferenc magyar. Szegényről azonban már elneveztek egy stadiont, így még nála is szegényebb Orbán Viktornak, hogyha valamilyen módon ragaszkodni akart Puskás Ferenchez és annak a szelleméhez, ahhoz a pancsóhoz kellett ragaszkodni, ami egyébként akár Köppent is jelentene, ha valaki félreérti. Csak egy betűt kell elírni. Beleértve, hogy Puskás Ferenc nekünk öcsi, és nem pancsok. Orbán Viktor erről megfeledkezett, és megfeledkezett mindenki, aki ott újjongott. Mert van nekünk egy előújjongónk, és mindenki újjong utána. Lesz itt keserű ébredés, barátaim. De nem azért, mert Billy belóg a kezetek, hanem azért, mert úgy fogtok megszégyenülve állni saját magatok előtt, ahogy Fazekas Sándor futott el az Index újságíró jelöl, mint Molnár Zsolt tette annak idején, amikor kiderült a Simon Gábor botrány, és saját magam a két szememmel láttam, amit megpróbálták egy kampány kampányeseményen az újságírók megkérdezni tőle, hogy mi a véleménye, de... Volt véleménye, Olnán Zsolt megtartotta magának, Nem elég, hogy megtartotta. Olyan futva távozott, mint akinek egyébként nagyon tele lenne a gatyája, ha nem találna időben egy WC-t. Fazekas Sándor nagyjából hasonlóan járt el. A 73 éves kazak elnök Nusultan Nazarbayev önéletrajzi kötetét mutatták be a Magyar Tudományos Akadémián, hogy mit keres ennek a kötetnek a bemutatója a Magyar Tudományos Akadémián, azt vajon Pálinkás úrtól kellene megkérdezni, aki állítólag oktatásügyi miniszter szerete lenni? Nem tudom. Hajrá Magyar Tudományos Akadémia és hajrá Nőszőtán Nazárbayev. Van még egy két keleti kényúr, az Alijev. Nem tudom, összekéne szedni, nem tudom, ki hány éves. Nem tudom, kinek van még önéletrajzi kötete. Mind a Magyar Tudományos Akadémián van egy pár miniszter, Szerencsétlen Amracsis Tibort azért remélem nem hozzák majd abba a helyzetbe, hogy neki kelljen méltatnia egy ilyen fantasztikus életúttal rendelkező embernek az én rajzi kötetét. Itt felszólalt Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter. Nazarbályev helyi kommunista párt egykori első titkára, 1991 óta Kazaksztán elnöke, támogatói szerint növekedési pályára állított az országot, mások szerint azonban antitekratis útra vitte Kazaksztánt valamelyik utazási iroda felajánlja, hogy lehet menni, megnézzük Kazaksztán. Kicsit messze van, a Fradi pálya, de Elmondhatjuk, hogy a kazak-magyar barátság és rokonság már 1500 éves múltra tekint vissza, és a kapcsolataink ma is erősek. Mondta Fazekas Sándor, a vidékfejlesztési miniszter, hétfő délután a Magyar Tudományos Akadémia épületében tekintette meg. Nursultan Nazarbayev, kazak elnök, frissen magyarra fordított önéletrajzi ön könyvét. Így az index. A kazakhelnöket a nyugati országban sokan zsarnoknak, diktátornak tartják, aki már több mint húsz éve áll az ország élén, az ellenzéki bírálóit börtönbe záratja, az ellenzéki médiát betiltja, és tiszter akkora elnöki palotát építetett magának, mint a fehér ház. Azt tanácsolom, hogy ez a könyv kerüljön középiskolákba, egyetemekre, iskolákba, könyvtárakba, mert tanulságos történelmi olvasvány, mondta Horváth János, az országgyűlés korelnöke, aki beszédében a kazak demokráciát, nazarbayev mint államférfit, a kazak földreformat és az elnök oligarchizálódás elleni harcát méltatta. Kazak barátaink gyertek Magyarországra, mert összetartozunk fejesteve be beszédőt a politikus. Horvát beszédet a kazak nagykövet köszöntötte a Nazarbályevről szóló könyv jelenlévő szerzőjét, majd az elnököt kezdte el magasztalni azzal, hogy a széteső Szovjetunió után az alapokról kezdve építette fel a kazak demokráciát. Szerinte a bemutatott könyv Nazarbályev életútja és a vezetésével létrejött fiatal, dinamikus, fejlődő kazak nép újkori története is egyben. Rusztemov napkövet, a művet Gandhi és Nagyimre történetéhez hasonlította a rövid beszéd, de végén Fazek a Sándor Vidékfejlesztési Miniszter Kazaksztán legnagyobb magyar barátjáként konferálta föl. Valószínűleg Magyarország nagy magyar barátja a címre még egy páran, Nazárbájev mellett e, e, jelentkezhetnének, de hát még meg kell várnunk, hogy ki éves lesz a közeljövőben. A vidékfejlesztési miniszter röviden köszöntött a vendégeket, felidézte a magyar kazak barátság erőségét. Én még a magyar vietnámire emlékszem, szegény Orbán Viktor is valószínűleg erre emlékszik, de hát, új idők, új szelek a keleti nyitás politikájának fontosságát, majd röviden a könyvet is méltatta. Ez egy igazán fontos egyszerre munka és az egyik leggyorsabban fejlődő ország történetében nyerünk betekintést. Kivételes partnerek vagyunk, biztos vagyok benne, hogy ez a kötet is erősíti a rokoni és baráti kapcsolatainkat, mondta Fazekas Sándor. Tudják, annak idején, amikor én gyerek voltam, és erre talán még önök is emlékeznek, nem rám, hanem a saját gyerekkorukra, vagy amikor iskolába mentek, ilyenkor sokan Cinkosan összekacsintottak, hogy vajon most a Magyar Tudományos Akadémián, hogy a frázkunyóba került ez az esemény oda, nem tudom. Többen titkosan összekacsintottak-e, nem tudom, nem láttam a tévéhíradó híradó vonatkozó riportját, és képzeljék el, nem voltam ott. Itt hosszan leírja aztán az indek, hogy az 197-ben Kazak fővárosa aztonában megépült a világ egyik legnagyobb koncertelme, és így tovább, és így tovább mi minden köszönhető Nazárbájnek. A miniszter a magyar kérdéseire nem válaszolt. Egy Kazax Tévének viszont adott egy rövid interjút, amely a riporter kérdésére a magyar rokonság nevében gratulált a könyvhöz, amit úgy jellemzett, hogy kiemelkedő alkotás egy nagyszerű államférfiról. A 73 éves kazak elnök, a helyi kommunista párt egykori volt, majd a Kazaksztán elnöke sok stabilizálta a gazdaságot az országot, mások inkább nepotista diktátornak tekintik aki hatalmat családja kezében oszpont, összpontosítja, elnyomja az ellenzéket és antidemokratikus eszközökkel irányítja az országot. Nazárba év legidősebb lányát néhány helyen választották meg a parlament alelnökének, és egyben a kormánypárt frakcióvezetőjének korábban az állami hírügynökséget irányította, sokkal lány. Ezt már én mondom. A föld olajtariknak 3%-a Kazakszánban van, és az ország a világ legnagyobb urán exportőre, Volusztag ez nagy fontos a magyar kazak barátságban de elnöksége idején 2007 ben úgy módosították az alkotmányt, hogy az elnök akárhányszor újra választható legyen. Lehetséges egyébként, hogy évnek az életrajzát George Orwell írta, de ezt nem tudjuk egyértelműen. Nincs kezemben a könyv. A parlament, ahol csak az államfő pártjának képviselő jönnek, ben népszavazást írt ki az elnök hivatal idejének, 2020-ig történő hosszabbításáról. A döntést az alkotmánybíróság megsemmisítette, majd módosították az alkotmányt, az alkotmányt. Ezt ezt a, mondjuk ezt a én azt hittem, hogy módosították az Alkotmánybíróságot, de azért ennél demokratikusabbak vissza, a viszonyok Kazaksztánban és Nazárbája az előrehozott elnökválasztáson újabb öt éves mandátumhoz jutott. A külföldi megfigyelők szerint a választás nem volt demokratikus. Nem voltam ott, nem láttam, nem tudom. 2012. decemberében nemzeti ünnepként bevezették az első elnök napját, na látják, ez még nincsen nálunk. A magyar a Nazár Bájúr elnézett, azon a Egyetemen rektor és Kriszt, vett, az egyetem nemzedék. Nemzetközi fórumot rendeztek, aminek témája az elnök szerepe Kazaksztán fejlődésében. volt. Én egyébként ajánlok egy konferencia témát az Akadémiára, Orbán Viktor szerepe Magyarország fejlődésében, esetleg aztán lehetne egy olyat, hogy a Orbán Viktor szerepe Kazaksztán fejlődésében és egyáltalán a világ fejlődésében. Nézzék, lehetséges, hogy én egy prepotens alak vagyok, egy az, genetikai mocsok, azért nem jövök elő, mert annak kapcsán tegnap ide valakinek be kellett volna jönni, és azt mondani, hogy szétverem a pofáját annak, aki ilyet mond. De se baj, ezt önök eltűrik, én nem. Verbális agresszióra azt a verbális agressziót engedem meg, amit az alaptörvény megenged nekem, meg az öntudatom. De arra felhívom szíves figyelmüket, hogy a humorérzék és az az önreflexivitás, amit a vírusírtó nálam bekapcsol, annak nem kell önöknél működniük, de a következményei beláthatatlanok. Gondoljanak csak arra a Los Angeles-i csapatra, amelynek a tulajdonosa a való párbeszéd kapcsán olyan megjegyzést tett a barna bőrűekre, amelyek kapcsán az amerikai elnök is megszólalt, lévén ő is barna bőrű kosárlabdázó, vagy gondoljanak arra a Daniel Alvesre, akinek tegnap előtt dobtak be egy banánt, amire ő az részén meghámozta, bekapta egy részét, majd visszadobta a pályára. Legalább ilyen módon kéne tudni viszonyulni mindahhoz, ami ebben az országban van, de nem itt Táncot járnak a barbárok. Itt Taholendben nem mindenki tahó. És nem azt mondtam, hogy az ország miniszterelnöke tahó. Még csak utalást se tettem rá. De vannak jelek a útján, amelyek azt mutatják, hogy van igény. A tahóság mértékben elterjedésére, amelynek ez a műsor a maga szerény eszközeivel megpróbál szapni. Meg alul maradok. És jó napot! Ez a Nazarbayev történet, ez egy borzasztó történet, barátai. Besukhatják a szemüket, és hivatkozhatnak arra, hogy nem tudnak semmit se kazaksztáról. By the way, Miért ne lehetne a magyar televízióban? Ki tud többet kazaksztáról versenyt indítani? Mint tapasztalhatják, a hangom is megjavult. Mint tapasztalhatják, az elemcsere megfelelően működött, mert fél nyolcig teljesen egyedül nyomta itt az ipart, miközben emberek telefonáltak, akikre olyan mértékben nem vagyok kíváncsi, hogy arra szavak nincsenek. Jogában áll hallgatni. Mindaz, aki tegnap nem gondolta azt, hogy azt a genetikai mocskot, akit most hallgat, legalább megvédi szóban. Vagy írásban a műsor után. Annak most kuss. Nem vagyok egy svart de verbálisan tudok erőt demonstrálni. Megvan hozzá a munícióm is. El lehet venni. Fel lehet jelenteni, és el lehet venni a mikrofonomat. De az az igazság, és az a vírusírtó, amit képviselet, soha a büdös életben nem hallgat el, mint annak a mai gépnek a fekete doboza valahol az óceán mélyén. Nem, drága barátaim, az ott fog pityegni. Pity, pity, pity, pity, amíg élnek. Marad még muníció a második fél órára is, lehet, hogy akkor se lehet betelefonálni, utána pedig népszerűsíteni fogok egy eseményt, amelyre holnap után kerül sor a kettes villamos végállomásnál. Itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy ma este az Erzsébet téren az akváriumban lépcső le, balra volt, bár nagyon messzire jött címmel egy kisbaráti beszélgetés a közelmúlt feldolgozása érdekében két ételkóstolók Bakás Tibor és Filipov Gábor, aki csak egy fél időt akar velünk tölteni, az jön el fél 81 9-kor elmert és Eléri még a mérkőzés a Bayern München Real Madrid visszavágót. Aki egy kicsit tovább marad, az legfeljebb elkészítik A belépés díj alatt. Jöjjünk a reklámokkal, hadd jöjjenek a kisdövek. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. Itt. És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Fialajános. János. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. Fogtad, védtelenre a fegyvert Dörgedelem kettő És boldog voltál Itt van a vadász idén 2006-ban Emberből volt az állat És hogy mit műveltél Nem emlékszel csak én, csak én. 2014 Április 25-e péntek 9 óra Nyilvános vitát kezdeményezünk az Európai Parlamenti Választáson érvényes listával induló valamennyi párt részvételével együtt. Az Együtt PM Szövetség a mai napon levélben fordult a május 25 Európai Parlamenti Választáson érvényes listát állító politikai pártokhoz. Ebben a pártszövetség kezdeményezi, hogy a szervezetek a jövő hét, a jövő hét folyamán kezdjenek egyeztetést egy nyilvános vita megrendezéséről ma ked van, Szerdától ünnep van, én az égegy a világán nem tudok semmit se arról, hogy milyen egyeztetést kezdeményeztek, és hogy Németh Sándor mondta azt, hogy boldogan befogadja az ATV ezeket a vitákat, amelyek egynek egyébként központi szereplője a Jobbik lesz. Őszintén várom, a hídgyülekezetének és az ATV identikus válságának csak és kizárólag pozitív következményei lehetnek. Hajrá Németh Sándor, hajrá Jobbik! Az Együtt PM Szövetség célja, hogy minden párt, melynek listáját az NVB elfogadta, képviseltesse magát az egyeztetésen és a majdani vitán. A Jobbik meghívását azért tartja külön is fontosnak az Együtt PM Szövetség, mert ugyan alapjaiban utasít el mindent, amit a Jobbik képviselés megjelent a magyar politikában, de a viták tabusításának stratégiája nem működött az elmúlt években. Magyarul nem azért akar vitázni, az Együtt pm mert vitázni akar, hanem azért, Idézem, mert a viták tabusításának stratégiája nem működött az elmúlt években. Őszinteségi faktor 10-es skálán 1 Gratulálok az Együtt PM-nek. Vitatkozni kell a jobbikkal is, mert megtévesztik a választókat, programjaik nézeteik csak elszegényedést és háborúskodást okoznának és hoznának Magyarországra, okoznának, nem hoznának. Bajnai Gordon kapcsolódó blokkbejegyzése itt és ott. Te, aki parancsra fogtad, védtelenre a fegyvert, és boldog voltál, itt van a vadász idény. 2006-ban emberből volt az állat, és amit műveltél, nem emlékszel, csak én. És az hogy az, hogyan hogy reagál majd az MSZP, arról nem tudunk. Tegnap Mesterházi Attilának egy elég furcsa interjúja volt. Rangos a gyakorlatilag olyan volt, mint egy medvebőr, amit önként vett le, és Rangos Katalinnak semmi más dolga nem volt, mint felszegezni a falra. 2014. április 28-a hétfő, 19 óra 33 perc. A Demokratikus Koalíció nem vesz részt azon a vitán, amelyet az Együtt PM kezdeményezett az EP választáson Listát állító pártok számára közölte a Demokratikus Koalíció elnöksége hétfőn távolmaradásuk azzal indokolják, hogy az eseményre meghívást kapott a jobbik is. Úgy fogalmaznak, a jobbik elleni bolykot hatástalan volt, mert a Fidesz a jobbik témáinak felkorolásával, kirekesztő, populista ötletei megvalósításával fokról fokra tette szalonképessé a szélső jobboldalt és annak eszméit. Véleményük szerint tovább rontana a helyzeten, ha a demokratikus pártok egyarángú vitapartnernek fogadnák el a jobbikot és ezzel részt vállalnának arculatának elfogadhatóbb tételében kijelentik, hogy a demokratikus koalíció készséggel vitázik demokratikus pártokkal, és a jobbik szélsőséges eszméi ellen is kész érvelni, nácikkal azonban, idézőjelben, ezt nem tudom, mi ez a nézőjel, nem lehet érdemi vitát folytatni, mert hiányzik belőlük a vitapartner tisztelete, mert nem érvelnek, hanem megbélyegeznek. A lehet más a politika viszont részt vesz a vitán közölte, hétfőn, mert is Tamás a párt Európai Parlament listavezetője szavaly szerint olyan vitára készülnek, amelyek az Európa Parlamenti választások egyik legbotrányosabb jelenete le is lehet, mert a Fidesz-KDNP nem kíván részt venni rajta, az Együtt PM és a DK pedig már bejelentette a listavezetőjük bejutása esetén sem ül be az Európa Parlamentbe. Eszter is Tamás egyébként nem kommentálta, hogy a szocialista bügős Zoltán Flaster parasztnak nevezte az LNP társelnökét, cél Barnadettet, annyit viszont megjegyzett, hogy szerint ez a kijelentés sokkal inkább jellemző arra, aki mondta, mint arra, akiről mondják. volt Ismerik azt a mondást, hogy Flaster paraszt mondja a Flaster hogy nagyfejű? Fogtad vételre a fegyvert, és boldog voltál, itt van a vadász idény. 2006-ban emberből volt az állat, és hogy mit műveltél, nem emlékszel, csak én. Csak én, és az a több száz vérző ember. Inek a sebéből, inek a lelkéből folyt a vér. De Végül, de nem utolsó sorban engedjék meg, hogy felolvassam legalábbis részleteiben Seres László, roj az ütős parlamenti alelnök címírását, amely a hvghu jelent meg tegnap, pontosan egy órakor, koradél délután. Seres László, az ütős parlamenti alelnök részlet. Felolvassa, Fiala János, a genetikai mocsok. Amikor a 90-es évek legelején antináci, anarchista és roma civil szervezetekkel az egri szépasszonyvöldben tiltakoztunk a helyi skinheadek brutális cigányellenes támadása ellen, mindenki tudta, hogy egy Roy nevű vezetőjük. A lapokban, interjúkban nem is igen tagadta. Roy azonban ma már... Úgy büszke a múltjára, hogy valójában nem vállalja, rágalomnak nevezi, szkinhegységét csak akkori rendőrségi kategóriának tartja, ő csupán az EGRI Nemzeti Ifjak Egyesületét, az ország első ifjúsági szervezetét vezette, amelynek szerinte rockerek és pankok is tagjai voltak. A mai pártjához közeli kurucinfo is Schneider állítólagos múltjáról ír, állítólagos múltja, idézőjelben. Schneider Tamás ezért jó jelölt írja Seres László az országgyűlés alelnöki posztjára. Egy személyben reprezentálja a tolerált állami szinten is intézményesített hazugságot, és azt a neonáci pártot, amely semmi kivetnivalót nem talál az olyan képviselőkben, mint László például az újságírókat fenyegető zagyvagyörgyulát a pofoszkodó Pörzse Sándot vagy a zsidókat listázni akaró Gyöngyösi Mártont. 2006-ban ő is részt vett az MTV Ostromában, ahogy 1992-ben KOPASZ társaival ő is részt vett Gönc Árpád szégyenletes kifügyülésében. Ráadásul nyilvánvalónak tartja magát pár éve kifejezett nézetéhez, mi szerint, idézem, az Európai Unió rosszabb, mint a TIS-esítés volt. Idézet záró. Úgyhogy kifejezetten szeretném így Seres László, akinek írásművéhez fel. Zárkózom, de minden részletében nem feltétlenül értek egyet. Úgyhogy kifejezetten szeretném így Szeres László Sneider Tamás a köztársaság nélküli Magyarország parlament nélküli országgyűlésének az alelnöke legyen. Egyszerűen így adekvát. De, amennyire, de mennyire állítólagos ez az állítólagos múlt? A most jobbikos az előtt mi éppes, még azelőtt Tordjánista, kisgazda politikusról köztudott, hogy, idézem, a küzdelmet a szószoros értelmében az utcán kezdte zárva, valamikor a 80-as évek végén vehette fel a bomber A Martens bakancsát és 1994-ben Sárközi Judit Kuppaszok című riportkönyvének ifjú kisgazdaként nyilatkozva még viselte. Az szkinek gyakorlatilag folyamatos cigányjelenes razziákat tartottak a városban, megkergették és brutálisan megverték áldozataikat. Mint történt az a legismertebb ügyben, Farkas Béla esetében is, így Seres Roj, az ütős parlamenti alelnök, hvg.hu, 2014. április 28-án, hétfőn, 13 órakor. Az életi irodalomban ismertetett 1992-es vádirat szerint idézem, az üldözés során Farkas Bélát a Schneider Tamás elsőrendű rendű vezette csoport utolérte, majd Farkas Béla Schneider Tamás leütötte. Amikor a sértett földre került, az első rendőr a társaságában lévő személyek Farkas Bélát kézzel, botokkal és kábel darabokkal ütlegelni kezdték, majd a fekvő sértettet összerúgdosták. Idézet záró. A szkinek a Nemzeti Ifjak Egyesületének tagjai voltak, és azt kiabálták, megpróbálom úgy felolvasni, hogy csak ebből ne legyen probléma, mert mint tudják, Lehetséges, hogy is már elévül, de ha én itt olyan szavakat olvasok, amelyek kapcsolatban feljelentenek, azzal kapcsolatban engem fognak majd elmarasztalni, pontosabban mondva a rádiót. Büdös cigányok, R-A-K anyátok, büdös tőletek a levegő, mocskos cigányok, ő bü di bá te leszel az a nagy bábu. Hát nem egészen ez, de aki kíváncsi, az olvassa el a vonatkozó irodalmat. Az elmúlt években aztán már fiatalkori csíny lett a dologból. Snyder úgy magyarázza az ügyet, hogy 18, 18 évesen egy mafiózónak, illetve egy cigány bűnözőnek kevert le egy pofont, máshol személyes ellentétről beszél, nagyjából ennyi történt. Az pedig külön büszkeség tárgya, hogy városában a 80-as évek végén, 90-es évek elején nem tudta a mafia megvetni a lábát, mert nem engedték az egri fiatalok. Különben is Farkas Béla utcai sétálása nyilván igazságtalanság volt, ugyanis egyszerűen nem tudok elmenni az igazságtalanságok mellett, akkor sem, ha az utcán történik a szemem látára. Ez egy idézet volt Sineider Tamástól, aki egyébként a jobbik a parlament alelnökének jelölt. A 90-es évek elején elég komoly volt a helyzet, így Cseres László. Tucatjával, százával történtek skinhead adhocitások hazánkban toló színesbőrű diákokkal és romákkal szemben. Olvassa fel ezt önöknek egy tegnap genetikai mocsoknak nevezett műsorvezető, akit önök se verbálisan, se tedben nem védtek meg. Gratulálok! önökös sikerült Farkas Béla mellé nekem felkerülnem a listára, önök pedig potenciális neider tamásokká váltak. Gratulálok mindkettőnknek, önöknek is, magamnak is. Az első komoly tömegverekedés kopaszok és romák között 1990. szeptemberében tört ki egy egyrészt születi mulatságon. Már verekedtem és soha nem futok el, de amúgy nem vagyok bonyolos gyerek, nyilatkozta a Royal Népszabadság riporterének 1992. novemberében, nem különösebben tagadva, hogy áldozataikat bőrszín alapján válogatják ki. Idézem, azt mindenki tudja, hogy a cigányok között sok a bűnöző. Aki tehát cigány vagyis barna bőrű, annak nagyobb esélye van, hogy kap. Zárva. Néhány hétre rá a magyar Hillak újságírójának megerősítette, idézem: A szélsőséges magatartás formák elhagyásával, de a Skinhead mozgalom ideológiáját képező értékek megtartásával csatlakozhatnak a kisgazdapárthoz, mivel a párt maga is azokat az eszméket vallja. Zárva. Ez így ebben a formában azonban nem volt igaz. Torgyán és pártja nem volt náci vagy hungarista, de ez mdf KDNP, független kisgazdapárt koalíció idején egyre jobban sodródott a radikális jobboldalra, és rájött arra, hogy neki nincs párti fjúsága, a szélcső zsabber fiatalok viszont kvázi parlagon hevernek, nosza, integráljuk őket. Schneider Tamással 1992. augusztusában léptek kapcsolatba, hogy csatornázza be az Egri Nemzeti Ifjak Egyesületét a pártba, kapnak székházat, infrastruktúrát. Azokban a napokban tette közzé Csurka István hírhet dolgozatát a Magyar Fórumban, ami nagy viszhangot váltott ki a széttöredezett radikális jobboldalom. Az egyik kopaszok, akik közül többen a helyi a felderítő században kaptak legális katonai kiképzést, a kisgazdák tartó gárdájával avanzsáltak, védték a Belgrád rakparti székházat a torgyár ellenes putcsistáktól, ott voltak a pártelnök legnagyobb őrjöngésén, az úgynevezett haragnapján, buszokkal utaztatták őket mindenhova. Természetesen felrendelték őket Budapest 1992. október 23-ára a Pofos székházába is, hogy idős urak instrukcióira, szervezet keretek között akadályozzák meg a köztársaság liberális elnökét beszéd elmondásában. Később Torgyán egyszerűen kirakta az kineket a budapesti székházból, idézem, nem tűrök meg a Kisgázdapártban árpátssávot és darutollat zárva, amikor pedig 1995-ben kiderült, hogy a független kisgazdapárt Debrecen irodájába volt bejegyezve a zsinagóga túráját felgyújtó keleti arcvonal Bajtási Szövetség zárójel. KABS nyomban kinyomta a pártból, az ezért felelős kisgazda képviselőt, Kapronci Mihályt. Zárójában ennek a szervezetnek volt tagja, a későbbi romagyilkos Kis István is zárva. S Tamás nem mást, ezt a szubkultúrát, ezt a soha fel nem dolgozott, elhazudott, elbakatalizált magyar közelmutat jelenti, pontosan ezért van ott a helye a pulpitosan, zárja írását, Seres László.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 Kinek a sebéből, kinek a lelkéből folyt a vér de a Elnézést nem mondtam, hogy telefonálhatnak, nyugodtan telefonálhatnak, de kussoljanak, mint ahogy tegnap nem telefonáltak, jó? Már a szám És biztos lesz majd olyan, amikor bíztatom neked, hogy telefonáljanak, de attól tartok, hogy majd amikor jegyet kell nyerni holnap utáni koncertre, azért nem ezt fogják maguk elé tartani, akkor, amikor nem telefonálnak. Ne hívjanak, jó? Nincs miért. Némaságán röhög a tábor Legyenek büszkék vagy szégyelljék magukat, Kiki alapon én is ezt teszem más, Tamás magyar magyarként is jogaid vannak Épp úgy, mint másoknak én nem vitatom De elhiheted, annál egy picivel több kell mint a jelszavak, hogy vesszen el trianon. Megyérte. Kő csend a megéket. Lehet idézőjelben azt mondani, hogy rohadt kommunistát. Lehet azt idézőjelben mondani, hogy rohadt buzik, vagy rohadt zsidók. Lehet egy életet idézőjelben érdni. Azt mondta, folytatjuk. De folytatod, te folytatja, ti folytatjátok, ők folytatják. És én? Én folytassak. Beszélnem kéne Orvossal vagy pappal Mert vagy te nem leszel Vagy én legyek halom. Mutatva, úgy kéne élni, mint a Annak idején a volt beszülete. egy folyam társnőm. Csak két dolgot adni, és ugyanezt kérni. Vazul Hűmér volt a. Mésztesség legyen! Monogramja. Becsület! És azt mondták, hogy ő szalvétás. Kérdeztem, hogy úgy jelent azt, hogy szalvétás, mert nem tudtam. Nem fogom megmondani, hogy mit mondtak akkor. Azt, ahogy itt most Bajnai Gordon és az Együtt PM, a Demokratikus Koalíció és Gyurcsány Ferenc viszonyul a jobbikhoz, vagy a jobbikra szavazó emberekhez. Abban valami olyan szalvétárság van. A szalvétárság az olyan, mint az idézőjelben élet. És igen, jól sejtik. Ez Gyurcsány Ferenc mellett és Bajnai Gordon mellett mondom, nem ellene. A Fideszről nincs mit mondani, azok kiosztották a két pofont, nem? Marad az a nap Mint nem felejtette, Soha ki ott volt mint Tova tűnt pillanat Örökre így marad A szabadság csepet Vígó Ezt adom neked, örök emlékül pillanat, örökre így marad Hazámat védem és fegytelem, nincs más Csak egy cél olyt az ázló, Mit neked kell majd legyekig emelni Ha kezemből egyszer kihull Ha kezemből kihull Tova pillanat, örökre így marad A szabadság betűiből fej, barikádét ül Ki a daltarat, győz az igaz szó Én ezt adom neked, örök emlékül Tova tűnt pillanat, örökre így marad az véden, és nincs más. Csak egy szél rajtosz az ázló, mit neked kell majd egyetig emelni, a kezedből egyszer kihull, a kezedből kihull. Megkérem a kirekesztés ellen harcolókat, hogy tegyenek végre a magyarok kirekesztése ellen, a magyar gyűlölet ellen magyar verések ellen, és haladéktalanul vizsgáltassák ki, hogy mi történt 2006-nél. Például milyen alapon taposták meg a rendőrök, a magyar zászló, a nemzeti elgépeinket, miért mondták, hogy rohadt magyarok. A magyar nemzethez tartozása miatt hogy mertek kirekeszteni és bántalmazni ennyi embert. Toma pillanat, örökre így marad. Hazámat védem és fegyverem, Nincs más, csak egy céljol toz az mint neked kell majd. Csak úgy egy egyszerű hétköznapom ma 2014. április 29-én kedden, másfél perccel reggel 8 óra előtt ez az ismétlésnél nem mérve. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok! Hazámat vélem is megverem, nincs más. Csak egy szérojt, azt az át ázlók... Fialajánost hallottak Itt Neked kell majd Egekig emelni, a kezemből egyszer kihúl A genetikai mocskot A műsort Kárpáti Istvánnak és édesapámnak doktor Fiala Ervinnek ajánlom. Ajánlottam. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. Itt. És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János